мис Абукер, де відбувалась битва між англійським і французьким флотом за часів Наполеона, Ольга до сьогоднішнього дня плутає з Абу-Бекером, наступником Магомета, та Абу-Сіром, персонажем з «Тисячі однієї ночі». Знання можуть вивітрюватись з голови, але навіть ті, скороминучі, Незримим рильцем різблять у корі москові благодатні зміни, що, удосконалюючись, передаються з покоління в покоління. Жінки предків Річинських співали романси під звуки арфи, а чоловіки у вільні від воєнного ремесла хвилини читали Віргілія з пам'яті, тоді, коли предки Завадків натирали тіло ганусом. І тому, пане Завадка, не лише соціальне, як ви говорите, а перш за все моральне, естетичне становить непрохідну прірву поміж нами. Хіба у нашій сфері не буває такого, що наречені розходяться перед шлюбом? Але в яку приховану і культурну форму прибирається цей малоприємний акт? У нас в кожному випадку, незалежно від дійсного стану, мужчина бере вину на себе – а як поступили ви, пане Завадка? І що з того, що ви закінчили нижчу гімназію, де проходили латинь, граматику, алгебру та інші дисципліни, коли скандал – це ваша стихія? Як харкнути на долівку, так само мусите ви вжити грубого слова, бо це у вас така сама органічна потреба, як для мене почитати книжку чи послухати музику. Моя Мариню, «Навіщо так багато розводитись про ту цілу брудну історію?» «Між іншим, я чула не від кого будь, а від самої пані Деканової, що після всього там таки відбулося весілля, хоч і без шлюбу, щось подібне». «А хіба я не кажу, що їм ось чули дзвін, а не знають, де він?» «Тої самої, відбулося весілля. Треба знати молодого завадку. То таке вперте та заядле, що я не знаю». Якраз він потім всім пішов би жити з нею Але весілля так і було Мариня думає, що говорить Як може бути весілля без жениха чи там нареченого А бачить їмось, що було А що мала стара кокурбиха робити з травами і печивом Може роздати жебракам, бо свині не було На весілля закололи Старі спросили гостей і забавились, аж любо було. Хоч та музика, а й могло її не бути. То й музика там була? Та то, прошуємося, ці карольчині дівки стажці бубон вибивали. Щось там мусили мати з нею на пеньку. Неля обурена. Це ж варварство. Татко розповідав, що колись вдавнину був цей дикий звичай – я думала, що з ним уже покінчено. Не Варвара, а корольчині дівки, але панунця їх не знають. Викапані циганки. А я все своєї дурної, як би тому гунцвоті не запхала інша спідничка, то він сташки не лишив би, скільки часу ходив до неї. Жили вже явно славно, як чоловік з жінкою. Сама мені стара розповідала. А тут маєш гандзю книж, а раптом відхотілося йому дівки. Не інакше, я кажу їмості, як батяр іншою закрутив собі фляки в голові. Що то Мариня верзе? Хоче Ольга схопити зміст Марининого базікання. Завадка закрутив собі голову іншою. Пробі, та це ж вона, Ольга, є тією іншою, через яку Бронко відмовився від тамтої вагітної. Ольга знову схильна повірити, що його поведінка на концерті Мединського – то не хуліганська вихватка, а продиктований нестримним почуттям відчай. Господи, її, малогосподиньку, таку потульну, таку тиху, люблять до безпам'яті, до отчайдушності. Окрилена свідомістю свого безумного впливу на мужчину, Ольга тріумфуючим поглядом поводить по всіх присутніх. Ніхто, ніхто не здогадується, що це її справа, чому та пара розійшлася Гуманність, якої не треба було прищеплювати малій господинці, бо вона сочила нею, наче береза соком навесні Натурою дана скромність, вроджена делікатність, полишили в одній хвилі малу господинку, віддаючи всю її на поталу інстинктові Щось туманно подібне до теперішнього душевного стану відчула Ольга лише раз у житті, коли в дитинстві на волі Марині вибігла гола з хати у бурю з громами і блискавицями. Був це єдиний бунт в її житті і коротка, як блискавка, перемога над чужою волею. А чи пасують до мене такої, як я тепер ці меблі? Сваволить в думках Ольга. Чорні дубові буфети, креденси, оголені Катериною срібла і дорогої порцеляни ще дишуть старими добрими часами. А важкий, теж темний, круглий стіл з ногами у формі левини голів з роздявленими пащами теж пам'ятає старі добрі часи. Старосвітський, шкіряний, колись темно-червоний, сьогодні почорнілий диван – з високим опертям та засмальцьованим кружечком відтаткової голови на ньому. Диві ясні плями на стінах по картинах, що їх забрала на джерельну Катерина. Низько опущена фаянсова нафтова лампа, яку, відповідно духові часу, перероблено на електричну. Пожовклі, безліч разів штопані фіранки. Невід'ємний фікус з мовби залізним листям. Шерстяні, червоні у зелені полоски порт'єри, перев'язані алюмінованими ланцюжками, старосвіцько, шкіряні, з високими спинками і вигідними поруччями крісла до комплекту з диваном. Вони, як диван, теж до комплекту полинялі і витерті. От і вся панорама їдальні панства Річинських. Дух Отця Каноніка закам'яніло стоїть на місці. Розявлені пащі дубових левів стережуть його мнимий спокій, такий мнимий, як вони самі. На цьому фоні я, мала господинька, така непричитна думками до всього, що тут твориться. Сос, мамочко, сос! Напроти тебе стоїть не мала господинька, а обманщиця, а ти не відаєш цього, і надалі віриш їй. Олена, яка любить час до часу уважніше спостерігати за котрою-небудь з дочок, ніби контролюючи себе, чи не допустилась якого опущення в контакті з дітьми, зупинилась на Олі. Боже милий, як їй подобається ця пухкенька, як булочка, ясноволоса, з зарожевілими кінчиками вух, з пишними губоньками дівчинка. Милуючись загадковою усмішкою, що грає на личку Ольги, Олена Спроквола попадає в один з своїх блаженних, заспокійливих душевних станів. Нічого поганого не приключиться їй, бідній вдові, поки цей ангель-хоронитель при ній. Те, що друкарський челядник міг так закохатися у панну з вищого товариства, щоб аж покинути вагітну від нього дівчину, Вповні зрозуміли для Ольги Але те, що Бронко Завадка Будучи до безумства Закоханий у неї Ольгу Паралельно вів роман З міщанською дівчиною Для пани Річинської Річ не збагненна А тим самим невибачлива Ольга Річинська Вирішила втерти носа тому Нашівському дон Джоанові При першій спробі Бронко Завадки Заговорити до неї на вулиці вона дасть йому таку відсіч, що аж у п'ятах застигне тому фацетові. Лежачи у ліжку з книжкою в руках, якої не читала, вона вимальовувала в уяві деталі цієї фатальної для Бронка зустрічі. Тим часом завадка наче передбачав, що залавина збирається скотитись на його голову і вів себе коректно до образи. При випадкових зустрічах з Ольгою здоровкався досить стримано, не виявляючи найменшою гримасою чи жестом охоти зачепити на розмову пану Річинську. Ольга мимоволі опинилась у досить дурнім становищі. Стільки галасу знічив я. Аби втихомирити своє бажання помсти, Ольга вирішила сама спровокувати розмову з тим типом. Видалось їй, що найприродніше буде, коли він випадково зустріне її біля кіоска з книгами, де він зупиняється, претендуємо на інтелігента, щоразу повертаючись з роботи. Трюк вдався несподівано добре. Ольга прибрала таку позу, яка дозволила їй помітити завадку щойно тоді, коли він знайшовся плече у плече з нею. Впізнавши, хто побічнеї Ольга зробила рвучкий поворот, може, і заризикований, у протилежний бік. На щастя, Бронко цієї ж миті загородив їй дорогу. О, ні. Не підніс руки до кашкета, наче про всяк випадок мусив мати їх обидві вільні. Тепер ви так легко не втечете мені. Мала нарешті безпосередньо перед собою миле обличчя, яке стільки разів викликала уявою. Морозне повітря зробило те обличчя якимось тужавим, ніби напнутим, і вуглуватість лінії додавало йому ще більшої приваби. Темне. Синювати місце на верхній губі до того нервувало панну Річинську, що в котрійсь хвилині опустила очі. «А я собі думаю, ви це чи не ви?» «Я», – відповіла з викликом у голосі, глянувши твердо. «Про себе думала». «Який же ти вродливий! На жаль, ти тільки бронкозаватка. Ти розумний, але ти й дурний, бо не відчуваєш, як ти мені шалено подобаєшся». Завадка вмить вловив неприхильний тон. «Чого ви якась така до мене? Шкода вашого труда, бо з того і так нічого не вийде». Зробила губами гримасу здивування бо сьогодні я не відстану від вас. Про це я вас чесно попереджаю. Можете фуркатись, фиркатись, ображуватись, лаєте мене, однаково нічого з того не вийде. Я ж так давно, зрозумійте мене нарешті, не бачив вас зблизька. Я зам'явся для чогось поте рукавицею щоку. Вперше бачу вас з цією паморозю на волосі, «Слухайте, ви, направду, не здаєте собі справу з того, яка ви прекрасна?» Бронко був по-щирому певний, що Ольга свідома своєї вроди, але лише всякі правила чи, як називав, штучки їхнього товариського кодексу забороняють їй признаватись у цьому. «Панно Олю, а я хотів би вам сказати, але...» «Як то?» «Що це, власне, може вас обходити? Коли вже почали, то докінчить?» «Я не хотів би, щоб ви подумали, що я рисуюся перед вами, чи як там, але ситуація така, що в мене тепер страшенний голод на час. Я сьогодні винятково маю вільну хвилину, і що за щастя, і ви тут ніби зоря з неба впала. А то не зірки падають». Як не падають? Скільки разів я сам бачив то метеори. От бачите, що значить мало освічена людина. Та я не про це хочу. Метеори, кажете, ви теж метеор у моїм житті. Панно Олю, я вас прошу. Підім от так перед себе, куди ноги несуть. Завтра я вже не зможу. Ольга вдала, що вагається. Взяв її, ніби пробуючи легенько залікуть, перечекав хвилинку, яка буде реакція, а потім поволі, дуже обережно взяв її під руку, притиснув до себе. Ольга зберігала цілковиту пасивність. Проте струм від доторку його пальців діставався до її нервів крізь сукню пальта, ватин, светр і рукав плаття. Запрагла повторення цього гострого враження І зробленою нарочистостю налягла на його рам'я Мусила посоромитись самої себе А що скаже на це ваша наречена? Хотіла заскочити його цим питанням, але і це не вдалося їй І до вас дійшли вже плітки? Слухайте В його голосі виразно далась відчути збудженість «Я страшенно радий, що ви... що ви зволите цікавитись мною». «А ваш характер не змінився», – завважила Їдко. Хвилина дурманного обезвладнення відлетіла, і Ольга входила у свою роль. Попробувала увільнити свою руку, та він не допустив до цього. «Не пущу, не хочу». «А я не хочу наражуватись на неприємності». «Які?» «Ваша наречена може?» «О, вона може!» «Може, вчепитися мені за волосся?» «У вас водиться, що жінки тягаються за коси через чоловіка!» «І по писку б'ються? Ох, чорт би то побрав!» «Як не старався, а таки вирвався мені той писок!» «Но будемо вважати, гарна панна Олю, що ви нічого не чули!» «А жінки в нас дійсно темпераментні!» «Але ви не бійтесь!» «Зі мною ніколи і нічого не бійтеся!» Вони пустилися вниз по вулиці Легіонів за місто, минаючи вулицю Куліша. «Я не вірю у вашу рицарськість, пане Завадка. Мужчина, який кидає дівчину напередодню шлюбу, і то ще, ну, ви самі знаєте, ви дорікали мені, що в нас гнила мораль. А яка вона у вас?» «Як же ваша високоморальна ідейність може миритися з таким фактом? Як це назвати?» Боронко, примруживши очі, намагався здути кришталики памгрузі в кучерях на лівій скроній Ольги. «Перестаньте, завадка, до вас говорять, а ви бавитесь. То нечемно. «Я чую кожне ваше слово, панно Олечко, але я, власне, з чемності хочу продовжити хвилину вашої уявної перемоги наді мною». Хай вам поки що здається, що ви поклали мене на лопатки. Ви, ви, може, хочете знайти якесь оправдання для вашого негідного, нечесного вчинку? Іще якого, панно Олю, іще якого? Він милувався нею, як милується нерозумний батько, першим нецензурним словом свого одинака. Коли б ви тільки знали, як ви подобаєтесь мені, така збуджена, така, Громометаюча, можна так сказати? Ну, чого ви справді віддули губки? Ви хочете сіном викрутитись? Як ви сказали, панно Олю? Боже, Борони, я і сіно. Отже, ви вважаєте нечесним, скажімо, просто підлим той факт, що я покинув свою наречену. Так, вважаю, що то підло з вашого боку. Я не хочу далі говорити, але ви добре знаєте, що я маю на думці коли мова про вашу наречену. Олі не могло проскочити крізь зуби слівце «вагітна». «А, вже розумію. Тепер уже знаю, про що вам йдеться». «Так, слухайте, панно Олю, коли вже на те пішло, то Стаха не була моєю нареченою». «А, не була формально вашою нареченою. Не носила перстанця від вас». Ольга пристанула, Повернулася до нього цілим обличчям, Аби вбивчо зазирнути йому у вічі. От так і виглядає вся ваша моральність, пане Завадка. Високі слова в теорії, а у практиці... Я ще не скінчив, панно Олю. А що ви ще можете сказати? Ви вже сказали, що вона не була вашою нареченою. Хіба цього не досить? Дозвольте перебити вас І попросити вислухати мене до кінця. Ольга вмовкла, закопиливши губи. Була ображена і зневажала. Так, я сказав, що Стаха не була моєю нареченою, бо вона була фактичною жінкою, я жив з нею, до вашого відома. От що доводиться вислуховувати, коли вдаєшся в дискусію з Неотесою. Добре їй так. Це заслужена кара за її непослідовність. Вибиралася на зустріч з наміром знищити морально того типа, а замість того почала кокетувати, як рівного собі. І ви покинули свою фактичну жінку після того, як дізнались, що вона має стати матір'ю. Гратулюю, пане Завадка, значить зводити дівчат здібні не одні буржуазні кавалери. Браво! Бронко знову знехотя дмухнув на заморожений Олен Локон на лівому виску. Глипнула зло на нього і засунула космик під шапку. Добре, говорить мій стрійко, що такі, як ви, великі тільки на словечках. Ви тільки про це щойно говорили. І що шкодив вам той кучер, що ви його сховали під шапку. Так, я давно знаю, що про нас говорять такі, як ваш стрійко. А от ви не знаєте, що коли б стаха була вагітна, то я не кинув би її навіть, навіть заради вас, пан Норічинська. Такої цинічної нахабності Ольга таки не чекала від нього. Скипіла вся. «Прошу вас, або ви відійдіть від мене, або дайте мені це зробити. Я не можу довше, я мушу додому». Як же ми можемо розійтися, не закінчивши такої цікавої розмови? З вами буває так, що покладете кудись недоїдений кусок хліба, от раз на зуб, і доти буде це вам заважати, доки не віднайдете того шматочка? Ви хочете, щоб наша недокінчена розмова заважала вам так, як той недоїдений раз на зуб? Ви надто балакучі, пане Завадка, а для чоловіка це не завжди до лиця. «А ви все ж таки повинні знати, що причиною причин, чому я зірвав стахою, є не русалка Дністрова, а ви! Ви!» «Боже, як я хотіла почути від тебе! Тепер можеш іти собі, коханий, дурненький, коханий!» «Боюся, що ви прорахувались, пане Завадка. Там пірвали, а тут не впіймаєте. І взагалі, як ви смієте мені таке говорити?» «Тій хвилині звільніть мене від свого товариства!» «Слухаю, прошу, ви вільні!» Уклонився, обернувся і потюпав кудись у бічну вуличку. «Вернись!» – крикнула за ним у думці. «Вернись!» Бракувало їй розмови з ним, як того недокінченого шматочка хліба. О, яким нікчемним видавався їй в ті хвилини той тип, і яким... Незважаючи на все, пожаданим Саме через свій чоловічий досвід Ольга молилася не так, як колись Господи, відверни його від мене А благала Бога Прости мені грішні, І пошли його мені Можна вірити в Бога в трьох особах Можна вірити в чорного бика Можна в ніщо не вірити Але що людина приходить на світ уже своєю долею це істина. Слушно, що до того говорить польське прислів'я. «Цома вісяць, то не у тоні. Чому бути, того не минути?» І старий Завадка був у цьому твердо переконаний. Отож, долі заманулось, щоб Йосиф, той самий колишній юзик Василя Завадки, був у своїм житті ще й редактором. Занесено цей пункт у протокольну книгу людських доль, і тепер якими кривульками не тяглася б його життя, а редактором хоч може й ненадовго, хоч на старість, а все ж таки він має бути. І не подумайте, що Йосиф Завадка хоч мізинним пальцем кивнув, щоб потрутити справу свого редакторства вперед. Власне, що ні. Доля так покерувала, що цей гонор сам прийшов до нього в хату. Майстрував старий Заватка того дня, як звичма, в себе під повідкою. Десь люди, слухайте, шкіри лізуть, щоб виїхати на літнисько, а для нього немає кращих ворог та яремчів, як у теплі дні праця в його майстерні. Людина, слухайте мене, звивається за роботою, коров розігрівається в жилах, починається циркуляція по всьому тілі, а тут тебе холодком Ніби віялом провіває, а простудитись не дає, бо ти весь час у русі. Чи треба ще кращого санаторію? Але не об цім річ. Дивиться Йосиф, а в його ворота завертає Борис Каменецький, ще з якимсь незнайомим чоловіком. Каменецький, як видно, просто з роботи, бо не встиг і рук витерти від фарби. А там той... «Цей на перший і мед ока видно, з інтелігентів. Зрештою, дурному сказати. Сірий реглан, черевики, хоч і замарані свіжим болотом, але видно, що були вичищені на глянць. Капелюх, такого у нашому, і за виставою не побачиш. І поголений у будній день, як до шлюбу. І з лиця собі отак нічого, симпатичний. Та фігура слічна. Ми й до вас, пане Завадка». Починає Каменецький, хоч, може, насамперед годилося познайомити його з незнайомим чоловіком. Але кому тут дивуватись? Та, певно, що до мене, міркує Йосиф, бо інакше чого вам було заходити на моє подвір'я? То, може, прошу у хату. А в хаті той у реглані репрезентувався як представник фірми Фелікс, що виробляє електричні лампочки і грілки. Електричні грілки? Прошу зважити. Це новинка не лише в Галичині, а й у цілій Польщі, без якої людина у віці пана Завадки ніяк обійтися не може. Прошу, він задемонструє. Де тут включатель? Хай пан Завадка подивиться добре. Ось тут регулятор. Тепле – римське 1, гаряче – римське 2, дуже гаряче – римське 3. Люкс? Вигукнув Борис Оце легковажний вигук І призвів до того, що Йосиф Завадка Вийшов з себе «А ти що, слухай мене Маєш обіцяне Баришівне? Тебе хто просив Наводити мені на хату незнайомих людей? Ти що, слухайте мене Вже мене ввів у графу інвалідів? А може б ти своїй мамі Зафондував таку електричну грілку?» «Дивіться на нього! Ану, прошу, забирайтеся мені з хати, і аби я тут вас більше не бачив! За перепрошенням!» Певно, пізніше всім трьом було таке досить маркітно, коли виявилось, що Борис з тим у зайшли зовсім чого іншого. «А хто тому винний? Слухайте ви мене! Не треба було Борисові, «Досипати до вогню отого люксу» і все. І так дізнався Йосиф Завадка, що у нашому має виходити легальна, чи ж інакше вели б з ним мову, селянсько-робітнича газета. Розуміється, не буде вона себе афішувати такою, але загальний напрям, одне слово, їм ясно, що Заватці ясно. «Гм», – міркує голос Завадка, Газети то взагалі добре діло. Але чогось то нашому не щастить надруковане слово. Прикро про це говорити людині, яка живе з того друкованого слова. Але що правда то не гріх, а що торба то не сміх. Скільки то в нашому, слухайте мене, вилуплювалось тих газет на світ. І всі вони, за винятком жіночої газетки, скоро гинули, мов індичата у слюту». От і Каменецький може підтвердити, що дійсно так було. Правда, Борисе? Ми це знаємо. Трохи наче незадоволений скептицизмом старого наборщика з гідністю відповідає незнайомий. Все дійсно було так. Але газета, про яку йдеться, дуже мало, а то й нічого спільного не матиме з тими недоносками, що про них згадує товариш Завадка». О, такі-то справи, товаришу Завадка. А до вас прийшли ми, бо знаємо, що ви людина чесна і... Ви, та ніби досі вважали мене за такого люди. Знаємо, що ви ще австрійський соціаліст. Я не з тих, слухайте мене, що міняють шкіру, як ящерка. В нашому вас знає і поважає мале і старе. Цього я вже не можу судити, хай інші скажуть. От ми є ті інші, товаришу Завадка. Ми до вас відносно тієї газети, що вже з весною повинна виходити. Перепрошую вас, товаришу, і тебе, Борисе, якщо ви маєте на увазі друкарську справу, то я вже не того. Але в мене є син, спеціаліст перша кляса, і чотири класи гімназії теж на зарінку не валяються. А В разі потреби, це я кажу істинну правду, можна його і директором зробити, витримає Бестія. Що ви на це обидва? Це я не тому, що він син мені. Ось нехай Каменецький сам скаже. Не директора друкарні ми питаємо, Завадка, а редактора для газети, про яку йшла мова. Тоді ще Йосиф Завадка не знав, що у протокольній книзі людських доль Стоїть коло його прізвища слово «редактор», і тому можна уявити собі, яке враження зробили на нього ці слова. Якби не знав, хто такий Каменецький Борис, то гібо був би подумав, що цей панок у реглані прийшов, щоб посміятись старого друкаря. Каменецький, мабуть, зауважив, що ця пропозиція переголомшила Йосифа, бо зразу ж узявся розтлумачувати». То так, пане Саватка, фактичним редактором газети буде хто інший, будемо усі. Дуже мені приємно, бевкнув Йосиф. Бо що міг іще сказати? Газета вже робиться до вашого відома. Потрібно лише людини, яка перед староством офіціально підписувала газету. Як відповідальний редактор. Попросту ви мали бути підставною особою, розумієте? «Газета вже робиться, і у вас за неї голова не болітиме».